Короги віддавались доїльним апаратам, котрі гумовими ротами присмоктувались до вимені. Молоко текло у скляні труби, щоб потім впадати в гігантський засиджений мушвою чан, розміщений у прибудованій комірчині. Молоко пінилось, шуміло, шуму додавав і ланцюг-транспортер, що тягся по периметру сараю прикріплені на ньому лопаті, загрібали гній, згорнутий у ринву разом з соломою, і виносили на причеп. Запускав цей ланцюг старий шкарбун, якого побоювалися навіть зі псуті життям доярки. Він перейшов весь поруйнований корівник і зупинився у тьмяному закутку. мить Прунським оволодів жах. Здалося, що Покруч дідуган все ще тут, сторожує свою червону кнопку. Шлонок відгукнувся на цю фантазію посиленим булькотінням соків. Заспокоївшись, Прунський пірнув у браму, у яку заганяли причепи для гною. Один з таких ще стояв тут, на спущених шинах. Прунський зворушено зазирнув всередину, у кузові лежав пласт висохлого, посивілого від часу кізяка. Даблдекер відчував, як нагилась його кабіна, як лекочий двигун, але зупинятися не хотілося, і після заходу сонця він хапався то за важелі, то за пляшку, підкріплюючи своє завзяття. Одна оціліла фара була ненадійним дороговказом. Проте він уже навчився відчувати габарити екскаватора. З двох країв овальної улоговини, що була результатом зусиль людини і машини, лежали дебелі купи землі. На дні гусениці уже йшли по болоту, вода піднімалась досить швидко. Іноді Даблдекер уявляв, що у цьому багні він місить не кого-небудь, а куклуса третього. Та й то не самого, а разом із його зомбовидними посіпаками. Ревище стояло проти ночі апокаліптичне. Піт заливав вибалушені очі. Із брудної жирової сорочки витікали рештки жиру. Даблдекер припускав, що глибина водоями у найнижчій точці вже достатня, але зупинитись не міг. Він боявся повернутись до ранішніх гризот, яких позбувся завдяки такій от маніакальній роботі. Що діяти з собою, з тим світом, котрий випхнув тебе з орбіти. Даблдекер ще раз змусив екскаватор вискочити нагору з повним ковшем. Коли скотився назад, крабоподібна махіна несподівано вмовкла, зашипівши залізячем. Вода залила мотор, зрозумів він. Даблдекер сидів у кабіні затопленого трактора, як у могилі. І, як на проголошеного мерця, то було логічно. Та його п'яний розум ще чіпко тримався за життя. Він вискочив з кабіни і опинився по горлу у рідкому мулі. Це жопа. Я вирів яму самому собі. Майнула думка, однак, дно у цієї калабані було ще достатньо твердим, щоб ступати. Він виповз на берег, знесилено уклався на траву, до хати йти не мав сил. Перед тим, як зімкнутися, даблдекерові очиська встигли зафіксувати природне таїнство, котре він давно не спостерігав. Гладінь ставка... Обсідали на хабній зорі. Коли він прокинувся, екскаватор уже майже пішов під воду. Сміховинною клишнею стирчав сам ківш. Даблдекер ніде не чув таких голосних птахів. Спати під їхній вереск не було змоги. Він дещо не твердо стояв на ногах. Хіросіма допомагала перманентно не приходити до тями, Лиш це й рятувало. Дабл Деккер доплентався до хати, де його врешті й знудило. Він уже призвичаєвся до цих ранкових процедур.